13 oktober 2023. En polispatrull stoppar en taxi med en 16-åring i Huddinge. Nu misstänks han för tre mord. Och han är ett av över hundra barn som sitter häktade misstänkta för grova brott. Det är en utveckling som skiljer ut sig väldigt mycket från det dödliga våldet- så som det har sett ut tidigare i Sverige. Och nyligen trädde en ny lag i kraft som gör det straffbart att grooma barn till kriminalitet- kan det stoppa nyrekryteringen? De här som är lite grövre, mer organiserad brottslighet och som är utomlands och gömmer sig och ändå använder sig av unga, de tror jag faktiskt skiter i helt ärligt. Petri Krim, den här veckan om den nya lagen om gänggrooming och de unga misstänkta. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. I slutet av december förra året så sköts det mot en bostad i Gubbängen i södra Stockholm och när känt två 15-åringar misstänktes för det så väckte det stor uppståndelse. Att så unga personer utförde sånt hörde inte till vanligheterna. Sedan dess så har vi sett det gång på gång och numera är det mer regel än undantag att barn används som utförare vid sprängningar och skjutningar. Och Det här syns också i landets häkten. I förra veckan kunde P4 Uppland rapportera att det aldrig suttit så många häktade barn som det gör nu. Det är ett hundratal barn mellan 15 och 17 år som sitter häktade, långt fler än vad det har varit tidigare och många kopplas till den senaste tidens våldsamma gängkonflikter. Diskussionen om de unga utförarna eller gängens barnsoldater som de också kallas- väcktes verkligen till liv igen förra veckan. Det var ju då som en 16-åring häktades mot sitt nekande- misstänkt för morden i Västberga och i Tullinge i Stockholm veckan innan. och Han misstänks alltså för tre mord. Åklagaren sa då att han aldrig hade varit med om något liknande. och I de här fallen är ytterligare barn misstänkta för medhjälp och anstiftan. Och parallellt med våldsåtgärden kommer nya politiska förslag om hur man ska komma åt gängen och få stopp på nyrekryteringen. och en del nya lagar har redan trätt i kraft. Ja, sen i juli så finns till exempel brottet involverande av en underårig brottslighet eller gäng-rooming– som man också kan kalla det. Lagen är som sagt ny och gör det straffbart att få ungdomar under 18 att utföra brott åt kriminella. Sen lagen trädde i kraft har tre personer dömts för det, här det har handlat om att en storebror- tagit hjälp av småsyskon i sin narkotikaverksamhet- en faster som fick sin brorsdotter- att vara med och sno kött- och en rappare som skickade sitt syskon- för att hota en butiksägare. Men räcker det här eller behövs det mer- för att stoppa nyrekryteringen? Ja, det ska det handla om idag. Och vi börjar i Stockholmsstadsdelen Västberga. 12 oktober 2023- i en villa i Västberga i södra Stockholm bor en barnfamilj. Strax före ett på natten bryter någon eller några sig in i huset och börjar skjuta. Pappan i familjen dör och mamman skadas allvarligt. Enligt uppgifter till andra medier sköts mamman i ryggen när hon bar på ett av barnen. Och även barnet skadas. Daniel som bor i området säger så här till P4 Stockholm några timmar senare. Fruktansvärt. Fruktansvärt faktiskt. Jag växte upp i förorten. Vart det var, kriminalitet och allt. Och det var ändå inte så här. Det här är fruktansvärt när man går in och... Aj, jag vet inte vad som har hänt. Om de har avrättat dem eller om de har skjutit dem. Eller. Nej, det här har gått för långt faktiskt. Och så går det bara ett dygn till nästa dödsskjutning. Den här gången är det en familj i Tullinge som drabbas. Två kvinnor skjuts ihjäl. Och tillvägagångssättet här verkar ha varit liknande som det är i Västberga. En person har tagit sig in i huset och skjutit. Och även i det här huset så fanns det flera barn. Åsa Hansson är kriminalkommissarie och insatschef för utredningarna som rör den interna konflikten inom Foxtrott. Jag tycker att det är fruktansvärt. Och jag känner ju med de drabbade och familjer och så vidare sen, ja men sen jobbar vi hårt på att reda ut det här orsaken varför just de här blir drabbade och så vidare av ja, för varken i Västberga eller i Tullinge har de tre personer som mördats någon kriminell bakgrund. I Västberga-fallet kan det handla om att familjen har samma efternamn som en person som ska vara inblandad i Foxtrot-konflikten. Och när det kommer till Tullinge så är en av dem som är skrivna på adressen släkt med en gäng kriminell. Från polisens sida ser vi ju att, att det blir en utveckling som vi inte alls är liksom nöjda med i de delarna att gränser passeras hela tiden. Det här är en, en, ett nytt sätt eh, som de har använts av här och eh, som inte vi riktigt förstår, och eh, kan se liksom, vi förstår inte varför det här händer egentligen. Det känns eh, spontant som att eh, de. Eh, som utför de här då är inte speciellt noggranna med, sina, liksom, med, med vilka de väljer ut. Vi har svårt att förstå hur de väljer ut sina offer men det är ju någonting som vi jobbar med att försöka få en bättre bild. Det är ju därför också vi kraftsamlar nu i hela Sverige. Och kanske kommer vi få svar på Åsa Hanssons funderingar. För klockan 03.57, alltså drygt två timmar efter dubbelmordet i Tullinge, så stoppar polisen en taxi. I den sitter en 16-åring. Och när polisen undersöker 16-åringens väska så försöker han fly därifrån. Men polisen hinner i fatt honom. Och i väskan så ligger ett automatvapen. Och även taxichauffören grips men släpps någon dag senare. För Expressen berättar taxichauffören att 16-åringen var anfådd och nedspydd när han hoppade in i taxin och att han pratar om att hans mamma var orolig för honom. Taxichauffören säger också att jag är oskyldig och har ingenting med honom att göra. Och den här 16-åringen är nu alltså häktad misstänkt för de tre morden i Västberga och i Tullinge. Och han ska ha haft hjälp av flera andra personer som nu också är häktade misstänkta för medhjälp och anstiftan till morden. Enligt flera medier är det en kille och en tjej. Och enligt Aftonbladet är båda 15 år. Och 16-åringen som alltså misstänks ha utfört själva morden, han har en lång historik hos både polisen och socialtjänsten. Redan för flera år sedan beskrevs han ha en gedigen bakgrund inom kriminalitet och våld. Och i handlingar som vi har läst framgår det att han hade misstänks för över 20 brott redan som 14-åring. I socialnämndens utredning står det att han själv sagt att han får gratis droger, pengar och personligt skydd av kriminella gäng. 16-åringen var egentligen placerad på ett HVB-hem men bara någon dag innan morden i Västberg och Tullinge har han rymt därifrån. Felipe Estrada är professor i kriminologi på Stockholms universitet och han har forskat länge kring ungdomsbrottslighet. Han tycker att 16-åringen som misstänks för tre mord inom loppet av ett dygn sticker ut. Jag tror att min spontana reaktion är den som många har, att det här är otroligt extremt och... Eh och otroligt allvarliga brott. Jag kan knappt dra mig till minnes en, en sån liksom våldsbrottslighet under en kort period där man bryter sig in hos folk och mer eller mindre avrättar människor som man inte har någon anknytning till. Samtidigt så är det typiskt på så sätt att 16-åringen har varit känd av polis och varit LVU-ad, säger Filippa Estrada. Det är ju ett Tyvärr så att väldigt många av de här unga killarna som det oftast handlar om som är väldigt brottsaktiva tidigt i tonåren. De återfaller i väldigt hög utsträckning under hela sin tonårsperiod. Och det är svårt att trots att vi gör olika insatser att liksom få dem på rätt köl. 16-åringen är ju inte det enda barnet som under året blivit misstänkt för mord. För någon veckor sedan satt över hundra barn häktade misstänkta för grova brott runt om i Sverige visar P4 Upplands kartläggning. Utvecklingen där så många barn misstänks för så grova brott det är något nytt, säger Filippa Estrada. Det är en utveckling som skiljer ut sig väldigt mycket från det dödliga våldet som, så som det har sett ut tidigare i Sverige. Vi har alltid haft ungdomar, en liten grupp som begår allvarliga brott. Men att den här lilla gruppen då nu också begår den här typen av brott i så unga år är, är någonting nytt. Vi ska återkomma till Felipe Estrada och de politiska förslag som finns för att stoppa gängen senare. Men först ska vi till Linköping. Där har den nya lagen som gör det straffbart att involvera unga i kriminalitet använts i praktiken. 3 juli 2022. Polisen Amos Sheranich och hans kollega är på väg att göra en husransakan i en lägenhet i centrala Linköping. I den här lägenheten bor en pappa och hans två barn som är 14 och 16 år gamla. Och just nu bor också deras 22-årige bror där och han kommer vi kalla Joel. Och polisen misstänker att Joel gömmer narkotika i lägenheten. Vi knackar på och då kommer en... Ja, en yngre tjej, 14-15 år, öppnar dörren. Och vi frågar då henne om hon har sin storebror hemma. Just nu är Joel och hans pappa inte hemma. Men det är däremot lillebror och lillasyster. Man såg i deras ögon liksom, det var inte så att de var rädda eller på riktigt, riktigt chockade. Utan det var mer så här, eh, vad kommer hända nu liksom? Som att de visste mer än... De hade aningar om varför vi var där. Den känslan fick jag. Amor Sheraniks kollega tar hand om syskonerna medan han själv börjar kolla runt. Och han börjar i Joels lillebrors garderob. Där blir det träff direkt. Portionsförpackat. Ungefär 700 gram tror det var kristall. Eh, och eh, cirka 140 gram cannabis. Eh, Sen anträffade vi också en hel del kontanter och mycket såhär, ja men vi anträffade vågar, redline-påsar, helt enkelt massor som tyder på narkotikaförsäljning, mm. ja att de, någon där inne är som distribuerar och säljer narkotika för man har inte så mycket för eget bruk och så mycket tillbehör i form av vågar och redline-påsar med mera. Förutom narkotikan hittar han över 20 000 i kontanter i Joels lillebrors garderob. Samtidigt som polisen är där i lägenheten så ringer det flera gånger på syskonens telefoner. Det är Joel som ringer. Han vet ju inte om att polisen är där och gör husransaken i lägenheten just då. Men pappan som är på jobbet har fått veta att polisen söker igenom lägenheten. Han skriver till Joel att han måste lämna in sig själv och att han har förstört syskonens liv. Joel svarar då sin pappa. Jag ber om ursäkt och jag lämnar in mig själv. Jag kommer inte komma ut på några år men jag hoppas ni får det bättre utan mig. Jag kanske behövde det här. Jag älskar er. Och en stund senare hör polisen Amos Sheranich ljud i trapphuset. Jag går ut till trappen och tittar om ja en då är ju han då 22-åringen som kommer med händerna framåt liksom eh, att han ger upp eller om man ska säga fynden av narkotika och pengar i lägenheten gör att poliserna misstänker att Joel har använt sina syskon i narkotikaförsäljningen. När Joel förhörs säger han att han har lämnat kriminaliteten men att han har fått i uppdrag att förvara narkotika under en vecka. Och han erkänner att han har haft knarket hos sin pappa och sina småsyskon men inte att han har sålt. Joel berättar också att han har bett lilla systern att kontrollera, förmedla och skriva meddelanden på Signal och Snapchat på sin telefon eftersom han själv inte har kunnat ha de apparna. Och i den 14-åriga lilla telefon kan polisen se att meddelandena som hon har skickat vidare till Joel rör narkotikaförsäljning. Han har också instruerat henne i hur hon ska svara. Den lilla systern framförallt berättar ju att han har ett Snapchat-konto på hennes telefon som han nyttjar genom henne. då Där hon förmedlar... Ja, men han skriver till eh, lilla systern eller någon som har skrivit någonting och hon öppnar upp då Snapchat och berättar då för eh, 22-åringen ja, men eh, den här har skrivit det här och den har vill ha, ha det här. När poliserna kommer tillbaka till stationen efter husransaken så blir de påminda av en kollega om en ny lag som börjat gälla bara två dagar tidigare. Och det här gör att förutom grovt narkotikabrott och försök till grovt narkotikabrott så misstänks Joel för att ha involverat sina egna småsyskon i brottslighet. Och det här leder också till det allra första åtalet i Sverige efter den nya lagen. Det här nya brottet att man rekryterar unga och att det är straffbart det är ju en del av ett större paket med lagändringar. Det här är Dennis Martinsson som är lektor i straffrätt vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Han har följt arbetet kring att få fram den nya lagen om involverande av en ung i brottslig verksamhet. Lite förenklat kan man säga att syftet med den här lagen det är att göra det straffbart att rekrytera unga personer in i brottslighet. Och Det man framförallt hade i åtanke när lagen infördes eller diskussionerna kring det, det var ju att komma åt gängrelaterad brottslighet och de som rekryterar in unga personer i, i den typen av brott. Lagen började gälla den 1 juli 2023 och maxstraffet är fyra års fängelse. Syftet är alltså att komma åt de som ägnar sig åt att rekrytera eller involvera ungdomar under 18 år i kriminalitet. Det behöver inte ha gått så långt att den här unga personer som man då på något sätt övertalar, involverar i brottslighet faktiskt begår ett brott utan det räcker att man då har på något sätt övertygat en ung person att begå ett brott och att den här unga personen då också visar sig villig att göra det som man blir instruerad att göra. Men Dennis Martinsson är en av flera som vi pratar med som inte tror att lagen kommer att hjälpa för att stoppa rekrytering av unga till gängen. Ja, men det jag saknar med det här nya brottet som har införts att det är straffbort att rekrytera unga till brott det är ju snarare det större sammanhanget. Det här brottet infördes tillsammans med vissa andra åtgärder alltså nya brott och nya lagar och regler som betyder att för många brott införs det längre straff som är gängrelaterade. Men i den problembeskrivningen så säger man att eh, de problem som finns med gängbrottslighet är framförallt förknippade med olika eh, ja, sociala faktorer och levnadsförhållanden. Och där kan ju inte straffrätten användas för att komma till rätta med dem utan där behövs ju också åtgärder på andra områden. Ehm. Och det är väl den här breda ansatsen som jag saknar i det. Sofia Knutsson är Joels advokat i Linköpingsfallet. Alltså storebroden som misstänks ha involverat sina yngre syskon i narkotikabrottslighet. Och hon ser en annan risk med den nya lagen. Det kan ju också få då effekt av att både väldigt unga personer och barn blir en del av rättsprocessen väldigt tidigt. När bland annat polisförhör. Olika utredningsåtgärder, husransak, beslag och sådana saker. Eh, och det kan också orsaka då att familjer dras in i, i svåra förhandlingar. Och eh, det kan bli känsliga omständigheter utifrån förhållanden eller syskonförhållanden och föräldrarrelationer. Linköpingspolisen Amor Sheranich ser däremot att lagen kan ge effekt. De här som är lite med ja, men grövre, mer organiserad brottslighet och som är utomlands och gömmer sig och ändå använder sig av unga. De tror jag faktiskt skiter ut, helt ärligt. Men när det gäller de här mindre i mindre städer som har lite mer att förlora och inte är så organiserade utan har, de kanske är 5-10 pers eh, som säljer, försöker sälja lite narkotika och göra pengar på det och kan förlora på detta. De tror jag blir mer avskräckta. Han ser också att det blir ytterligare ett verktyg och en lag att tillämpa om man misstänker till exempel narkotikainnehav hos en tonåring. Tidigare har det blivit misstänkt för innehav och that's it. Men nu kan man jobba vidare med att ja, men om vi kan använda den här för innehav, narkotikabrott då, så kan vi ju jobba vidare med att eh, kolla vem det är som använder dem för att sälja narkotikan. Så kan vi komma åt dem mycket lättare. Mm. I september faller domen mot storebrodern Joel i Linköping. Han döms till tre års fängelse för grovt narkotikabrott och försök till grovt narkotikabrott. Och för att ha involverat sin syster i brottsligheten. Däremot så frias han när det kommer till att han ska ha tvingat brodern att förvara narkotika i garderoben. Tingsrätten skriver att det inte är bevisat att lillebroden skulle ha uppmanats eller gått med på att förvara narkotika i garderoben. Man menar istället att det snarare verkar som att Joel gått bakom ryggen på sin lillebror när han valt att gömma narkotika i hans garderob. Dennis Martinsson, som är lektor i straffrätt, säger så här efter att ha läst den här domen. Jag skulle säga att den här situationen med den här lillebroden, det var nog ett sådant exempel som... Man hade i åtanke när lagen infördes, alltså att det är en yngre person som på något sätt tvingas eller hur man ska uttrycka det, hantera till exempel narkotika på ett eller annat sätt. Men här var just problemet att åklagaren då enligt tingsrätten inte hade bevisat att den här lillebrodern ens var involverad i, i den här narkotikahanteringen. Däremot så döms Joel alltså för att ha utnyttjat sin lilla syster genom hennes Snapchat-konto vilket han har nekat till. Straffvärdet för att ha involverat systern i hans narkotikaaffärer menar tingsrätten är närmare sex månaders fängelse. Joels advokat Sofia Knutson. Det här är då bara två dagar som det här handlar om så det är då en relativt kort korrespondens eh, som är aktuell i det här fallet. Och då så har min klients syster då endast befordrat till min klient vad hans kontakter då tillskrivit honom. Och min klients uppfattning är då att det här då inte rör sig om någon instruktion eller något anlitande eller någon överlämnande av egendom eller någon betalning. Han känner att det har blivit väldigt fel. och han har önskat att det inte skulle ha blivit på det här viset. Joel alltså både fälls och frias för det här nya brottet och han överklagar inte domen. Och att Joel döms för det nya brottet när det kommer till systern tycker Dennis Martinsson sticker ut. Det är intressant att se hur tingsrätten resonerade därför att eh, eh, åklagaren kunde till exempel inte bevisa eller gjorde inte ens gällande att den här lilla systern till exempel själv hade hanterat narkotika och då hade det ju varit en annan sak och det är kanske sådana fall som man hade som skolboksexempel i, i i tanken när den här lagen infördes så att det var snarast att det är en annan alltså det är en ung person som man involverar genom att till exempel hämta och lämna vapen eller narkotika eller på något sätt hantera till exempel narkotika för att man själv till exempel då inte ska äh, åka dit. Äh, men det här fallet illustrerar ju att även åtgärder som inte så att säga, direkt har med hanteringen av sådana saker att det också kan leda till att man kan fällas enligt det här nya brottet. Lillebroren åtalades också för grovt narkotikebrott som det var han som hade narkotika i sin garderob men han frikändes av tingsrätten. Och Linköpingsfallet är ett av tre fall där personer döms för att ha involverat mindreåriga i brottslighet sedan den infördes då första juli. Ja, I Stockholm dömdes en 19-årig rappare för en rad brott. Bland annat för att ha skickat sin lillebror till en butik som polisanmält rapparen för skadegörelse. Lillebroren höll fram en telefon till butikspersonalen så att rapparen sen kunde framföra att han skulle spränga butiken om de inte tog tillbaka anmälan. Straffet för rapparen blev villkorlig dom och dagsböter. De första två domarna för gäng handlade alltså om att gärningsmannen använt sig av familjemedlemmar i sin kriminalitet, Dennis Martinsson, igen. I båda de här fallen så handlar det om en person som har involverat syskon i brottslighet. Och det var kanske inte de typexempel som man tänkte sina lagen infördes. Men samtidigt som lagtexten ser ut så eh, går ju den att använda även om någon... Eh, involvera sitt yngre syskon i brottslighet. Men det finns också fall där personen nu sitter häktade för det här nya brottet i sammanhang där det kanske mer var tänkt att användas från början. Ja, under höstens våldsvåg i Stockholmsområdet så sitter till exempel en 21-åring häktad misstänkt för att ha involverat två barn i en skjutning mot en villa i Jordbro i september. En av dem som 21-åringen fått att begå brott är en 15-åring som är misstänkt för att ha avlossat skotten. Och det tar tid att få in nya lager i ryggmärgen hos polisen. Amor Cheranich i Linköping berättar att nya lagar brukar tas upp på möten i tulagen. Men ibland fastnar informationen i mejlkorgen istället. Och han tror att många poliser kan missa när nya lagar träder i kraft. Man är ju fast i sin bubbla. så här. Man vill jobba mot den äh, ja, operativa riktningen. och Man tänker hela tiden på vad, vart är den personen? Vad gör den? Och sen ser man mejl från kansliet liksom, om en ny lag träder i kraft och så kommer ett annat mejl med att den här personen har kommit till Linköping och börjat etablera här, här. Då, då prioriteras mejlet bort tyvärr eh, för man är ju lite hungrigare på eh, underrättelseinformation och matnyttig information eh, där och då när man egentligen... Ja. Det är ju så mycket mejl som skickas i våra korgar så det blir, faller bort i mängden skulle jag säga. Och han tror att mer kan göras för att fler ska ha koll på lagändringarna. Det är ju till för oss så att vi kan använda det. Och eh, tycker jag tycker att man, jag själv har ett ansvar också att läsa på, absolut. Eh, men jag tycker att man borde påminna varandra lite mer än vad vi gör nu. Och här finns en stark politiserad bild där man liksom pekar ut invandrare generellt men framförallt invandrungdomar ungdomar som orsaken till den här våldsvågen. Och så, det stämmer ju inte alls med forskningens bild. Professorn i kriminologi Filippe Estrada igen. Han forskar ju som sagt kring ungdomsbrottslighet och de kriminalpolitiska insatser som görs. Och han tycker att den bild som ges av politiker och media kring tonåringar som begår brott är alldeles för förenklad. Det är en väldigt liten del av de som är fattiga och det är en väldigt liten del av de som är invandrare som är inblandade i de här brotten. Och även om det låter i media som att typ alla tonåringar är eller håller på att bli kriminella idag så har ungdomsbrottsligheten faktiskt minskat över tid. Ja, bland annat har Filippe Strade och hans kollegor på Stockholms universitet gjort så kallade kohortstudier där de har följt alla barn födda ett visst år. Och där har man till exempel kunnat kolla på hur stor andel av en årskull som döms för brott innan de är 20 år. Och så kan vi jämföra... De här förändringarna över tid, och då kan vi se att det faktiskt är en allt mindre andel av varje årskull som någon gång under sin ungdomsperiod blir eh, dömda då för eh, våldsbrott. Men då den lilla gruppen som väl blir dömda, de tenderar att ha begått fler våldsbrott än vad tidigare generationer gjorde. Så att det är den här liksom dubbla. Bilden vi har, minskningar och en polarisering. Så den lilla klick som begår brott begår alltså fler och grövre brott. Ja, vad det här beror på finns det inget enkelt svar på men det som kriminologerna har sett är att socioekonomiska förhållanden under uppväxten spelar roll. Bland de som har det allra sämst kan man inte se den här minskningen i brottslighet. Och många av de barn som nu misstänkts eller dömts för skjutningar under året har ju tidigare varit föremål för socialtjänsten. Många har varit omhändertagna och tidigare suttit på SIS eller HVB-hem. I den politiska debatten kan det ibland låta som att varken SIS eller HVB-hem har någon som helst effekt. Men även bland de tonåringarna så minskar återfallen i brottslighet om man ser över tid, säger Filippe Estrada och berättar om sin kollega Tove Petterssons studie. Som tittat på tidsperioden 1999 till 2017. Och hon kan ju visa att, vilket kanske är överraskande då i, i debatten att återfallen faktiskt har minskat för den här gruppen. Det är fortfarande så att många återfaller. Majoriteten gör det. Men över en, liksom en längre tidsperiod så har återfallen faktiskt minskat. Det som påverkar återfallsrisken är enligt forskningen ordentliga vård- och behandlingsinsatser och att man ser till att det finns en bra kontakt med samhället utanför. Att strypa alla placerade ungdomars möjlighet till att kommunicera med släkt och vänner är därför ingen bra idé enligt Felipe Estrada. Många kommer återfalla. Men om vi inte då ger dem utslösning och möjligheter till så kommer ännu fler återfalla, vet vi. Så att det, det är den balansen som liksom politiken måste våga förhålla sig till. Både SIS och HVB-hem har ju blivit otroligt kritiserade och ungdomar själva har vittnat om att man blir mer kriminell när man sitter där. Är det inte så då? Jo, det är ju precis så forskningen länge har visat att alltså, i valet mellan institutionsplacering och någon form av frivård eller alternativ så är alltid alternativet bättre i termer av att vi får färre återfall. Alltså en av de bästa sakerna vi kan göra är att ersätta fängelse och institutionsvård med fotboja till exempel. Där vet vi att vi har väldigt mycket stark och bra forskning från Sverige och de nordiska länderna att de som får fotboja går det mycket bättre. För. Vi sparar pengar, är mycket billigare, vi kan lägga om pengarna på förebyggande insatser. Men sen är det självklart att alla kan ju inte få fotboja, därför begår man ett väldigt allvarligt brott så kommer inte fotboja vara liksom det rimliga straffet. Och när vi ändå pratar om straff, regeringen vill ju till exempel att unga som döms för allvarliga brott ska sitta på särskilda fängelser istället för som idag på sis Och de vill även införa hårdare straff för personer som är mellan 15 och 17 år. Filippe Strada, han undrar vad politikerna egentligen vill uppnå med de här förslagen. Om man vill uppnå att vi ska få färre brottsoffer i framtiden och minska brottsligheten och öka tryggheten så tror jag inte på det. Det är inte den bilden man får sammantaget av forskningen att det är via hårdare straff vi kommer liksom få färre brottsoffer i framtiden. Både den här regeringen och den förra har ju byggt ut just straffen väldigt mycket och lagt väldigt mycket av den kriminalpolitiska fantasin på den typen av åtgärder. Och vi forskare kan ibland lite frustrerat. Att liksom följa den här utvecklingen och peka på alla brottsförebyggande insatser som ska ske mycket tidigare, som kräver väldigt mycket resurser, som man inte har lagt samma fokus på. Regeringen och Sverigedemokraterna vill ju också sänka straffmyndighetsåldern från dagens 15 år. Det här utreds just nu och Sverigedemokraternas partiledare i Åkesson tycker att 13 år vore rimligt. Och i Ekots lördags intervju sa han nyligen att han tycker att även 13-åringar som döms för mord borde kunna dömas till livstidsfängelse. Men min utgångspunkt är ju brottsoffrets rätt till upprättelse. Min utgångspunkt är laglydiga medborgares rätt till trygghet från farliga människor. Och då spelar det ingen roll om den farliga människan är 13 år eller 30 år. Den är lika farlig för det. Även här tycker Filippe Strada att politikerna borde titta på forskning och erfarenheter från andra länder. I Danmark till exempel så sänkte man straffmyndighetsåldern från 15 till 14 år. Men höjde den sen igen eftersom det fick motsatt effekt. Danska forskare tittade noga på den här reformen och kom fram till att brottsligheten bland unga minskade inte, tvärtom. Och den tendens vi kan se när vi tittar på det här är ju att man snarare höjer straffmyndighetsåldern i många länder för att man vet att det här är skadligt för barn generellt sett. Ja, det låter ju som att Filippe Estrada dissar alla förslag från partierna, men så är det inte, säger han. Det här med sekretess till exempel tror jag kan vara en absolut en bra sak att, att titta på och liksom underlätta samverkan mellan olika myndigheter. Men betoningen på straff är liksom svårt att inte dessa som forskare om jag ska förhålla mig till vad vi vet från svensk och internationell forskning. Det handlar liksom inte om vad jag tycker utan om hur jag... Liksom tolkar de resultat vi, vi ser. Den kritiken gäller ju även den politik som den förra regeringen förde. Som inte heller var liksom särskilt framgångsrik. Så, om man verkligen vill förhindra att barn dras in i kriminalitet så bör man satsa på att stödja de familjer som har de största riskerna för att barnen ska utveckla en kriminell livsstil, menar Filippa Estrada. Och, som många sagt många gånger för man måste satsa på skolan. Barnen börjar när de är sex år och vi har dem stora delar av den tid de är vakna. Och vi borde kunna ha många vuxna med kompetens att hjälpa de barn som tidigt börjar visa signaler på att det går snett för. Och det som är bra med den typen av satsningar är att även om man gör, sätter in dem mot barn som kanske inte skulle bli ett så kommer de ju hjälpa barn som behöver den här hjälpen av andra anledningar. Så vi träffar liksom inte fel vilket vi ofta gör när vi istället satsar på straff. 2023 börjar ju gå mot sitt slut och det har ju varit ett år där gränser inom den kriminella miljön gång på gång flyttats fram och där gängen rekryterat allt yngre barn för att begå grova brott. Samtidigt så har ju polisen och åklagare under året faktiskt gripit och häktat barnen som utfört brotten nästan på löpande band. Lyssnar man på polisen så är de ju också rimliga nog att peka på att de kommer inte kunna vara lösningen. Och det är vad vi forskare har sagt länge, att det kräver liksom insatser från andra myndigheter, andra institutioner i samhället om man ska få ner brottsligheten. Men det är grundläggande kriminologikunskap.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 Jag heter Mariela Quintana Melin och jag heter Linus Lindå. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.